Și pentru a ne îmbrănici noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, să miluiește. Înțelegeți, eu ne-n drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Citiră. Slavăție, Domnule, slavăție! Rău Domnul către idei care veniseră la dânsul. Adevărat, adevărat, vă spun vouă. Cine nu intre pe ușă, îmi noilor. Și sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar. Iar cine intră pe ușă este păstorul lor, Acestui aportarul deschide și oile ascultă de glasul lui. Și oile sale le cheamă pe nume și afară le mână. Și când le-a scos afară pe toate oile sale, Merge înaintea lor și oile merg după dânsul, Că-și cunosc glasul lui. Iar după un, străin, după un străin, ele nu merg, Și fug de el, Pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă a grăit-o către ei, dar ei n-au înțeles însemnau cuvintele lui. Deci, iarăși le-a zis Isus: Adevărat, adevărat, vă spun vouă: Eu sunt ușa oilor. Toți ce au venit mai înainte de mine sunt furșit-lhari, dar uite.